Bonyolul, helyzet de nem reménytelen. Majd elmesélem önöknek, hogy én eddig mit éltem át, de most azt szeretném, hogyha. Laci, elfelejtettem az egyik telefonszámot, azt nem tudod. Van valami 403? Laci. Mennyi? 4? 489? 0999 igen. Tehát van egy 409? 4-89. Tehát van olyan, hogy 489, -0999, és van olyan, hogy 0 7 más dolguk nincs, mint hogy telefonáljanak. Jó, re jó, reggelt. jó reggelt! Rakatos István megyek, jó reggel. Elmeséljem neked a ma reggeli rádiós élményemet? Igen. Csak Igen. azért, mert a Honpolának mondta épp az imént, hogy szerintem neki megint együtt kéne dolgoznunk, és sürgősen el kéne jönni a népszavától, mert ilyet nem él meg senki, de te se élsz meg ott a Microsoftban, ahol élsz, vagy BravoFlyban, vagy hogy hívják a céget? Bravo Group. Bravo Group. Na, elmesélem. Bejövök, mondtam a csorbának, ő az én hangmérnököm, hogy lehet, hogy kések, meg vidékről jövök, ő már itt aludt, nagyon rendes fiú, Bejövök mint általában, mondja nekem, hogy nincs netes adás. Figyelj ezzel engem nem lehet kihozni a sodron, vagy nincs netes adás, nincs netes adás, és akkor jó napot. De azt mondja nekem, hogy semmilyen adás nincsen, ami most szól, az a pogány gyűrítő szól, aki nem mondom, hogy a civil rádiónak a csalóckia, mert ez ebben a formában nem igaz, de körülbelül mégis ezzel tudnám a legegyszerűbben mondani, magyarul, hogy minden, ami szól, az a Pogány Gyurjának a 82. kerületi lakásából szól, ami egyébként egy páratlan lakás, de nem hiszem, hogy a Gyuri nagyon örülne, hogy elmesélne a lakás körülményeit. Okay. mondom neki, hogy ennek a, tehát azért ez mégsem normális, hát akkor, akkor én megyek. Miért nem a Pogány Gyurihoz mész szól? Azért, mert onnan ezeket a facilitásokat nem lehet igénybe venni. Tehát ez olyan, mint amikor a csalószkitől szólt valami, de az a rádió, jó, igazad van, de mert amikor annak idén a csalószkitől szólt, akkor, akkor valami olyasmit csinált, hogy a laptopjáról. Tehát ez olyan, mint hogyha valaki lelopná a Trumptól ezt az atomizét, számítógépet, és akkor nem tudom, hírta a csalószkia azt mondaná, hogy most az ő számítógépén van valami, ez biztos zavarba hozna. Mindegy. Ez itt a civil rád esetében most így van. Beülök az autóba, fölé van Pogány Gyurit, mondom, hallom, hogy mi van, de figyelj, annyira civil vagyok, hogy az első dolgom az volt, én tennap voltam Révkomáromban, és mondtam neki, hogy vettem neki Neszkávét, mert a Pogány Gyurinek valami teljesen ismeretlen okból, ő nem kávét iszik, nem Neszkávét. Szerintem ez konkrétan farogság, de hát figyelj, ha valaki így iszza a kávét, így iszza, és én veszek neki. neki nekem ő itt egy ilyen nagyon fontos stratégiai partnerem. Mondom neki, hogy hát mi a helyzet, Mondja, hogy tőle szól a rádió, ezt ugye akkor hallom. És aztán a gyuri, aki egy eléggé visszafogott fiú, mondta, hogy hát szerinte tegyük le, mert hogy most akkor ő dolgozna tovább, most az ő esetében ez azért is fantasztikus dolog, mert általában úgy háromkor, négykor szokott lefeküdni, tehát az, hogy ő ilyenkor fönn van rádásul fölveszi a telefont, ugye a csarba fölhívt a reggel, és elkezd rajta dolgozni, azért az nála nem 12 egy tucat esemény. Azért én olyan nagyon könnyen nem adom föl, tehát kicsit csalódott voltam, mert hát végül is nem ezt terveztem, de, Istenem, ez annyira szép. Tehát én abba reménykedem, hogy amikor meg fogok halni, az is úgy fog zajlani, hogy én meghalok, és aztán jön az Isten, és azt mondja, hogy egy tévedés történt. Most nem nekem kellett volna meghalnom, segítenem, nem ne mondjuk konkrét nevet, mert abban csak kibasznék valakivel elnézést. de azt mondanám, hogy fiam, most magam, jöjjön vissza, most maga a pogánytól szól, vagy a lakatostól, de jöjjön vissza, nem magamnak magára nem most fog sor kerül, és azt mondom, rendben van, akkor visszajövök. Hát végül is valami dolga mindig van az embernek, elmegy komáromba is. Úszik, olvassa a, a bereményének a vadnai BBC könyvét. Na mindegy. E, és akkor visszajöttem ide a rádióba, valaha megállapottunk abban, hogy, hogy akkor majd holnap, meg hát tegnap még működött, akkor erre még egyszer rákérdeztem, hogy teljes értelmetlenség volt. Majd ezt követően mondtam a Csorvalacinak, hogy én beülök az autómba, és indítsa el a zenét. Erre fölhívta, beültem, elindított a zenét, hallottam. Mondtam a csorbának, akkor hívjon föl engem adásban. Ez, ugye én ültem az autóban, ő, ő volt itt a stúdióban. Tehát Istenem, hát, mi, mi, ha ő nem sértődik meg, akkor minden lehetne az, hogy a nyúl viszi a vadászpuskát, mert ő nem egy nyúl, és a, csak, csak a történetet, hogy, hogy én ülök ott, és ő van itt, de elnézést, ez most bántó lett volna, nem az volt a szándék, az is szól. De most az, hogy én egyébként nem vagyok teljesen normális, és erre a kész helyzetre mégis maximálisan föl vagyok készülve, ezt onnan lehet tudni, ezután fölévtem a pogány pogánygyurit otthonában, és mondtam neki, hogy a rádió szól. Mondta, tudja, tőle szól. De mondom, a Petmeten szól. Mire mondja, hogy lehet, hogy akkor az véletlenül tőle szól? Hát mondom, az neki nem valószínű, most indította a csorba. De mondom, az előbb a csorba fölhívott, és én meg beleszóltam, és az is benne volt az adásban. Az, mondja nekem, hogy nekem mert a gyuri, hogy az lehetetlen. Mondom neki, hogy ez lehet, hogy lehetetlen. De ezzel nekem nehéz vitatkoznom, hiszen a rádiózásnak ez a technikai részé ő ért, én pedig egyáltalán nem. De hát csak ez történt, amire azt mondta nekem, hogy tudod, mi van, meg akkor menj a stúdióba. Erre bejöttem ide, internet az nincsen, tehát az tény, tehát hírek nem lesznek, de hát senki senki csinált meg, miért pont most lennének. De, de, de az, hogy az ember három hónap után ide bejön, és ez fogadja, figyelj, az autómban most van 20 .000 km. kilométer, és én azt szerettem volna, hogyha látnám azt, hogy 20 .000 km. kilométer, nincs jelentőség, csak épp, hogy 20 000-et mutat. És hogy jöttem haza Komáromból, pont akkor néztem rá az autó, tehát erre az ízérem, akkor 20 mutatott, és azt gondoltam, hogy az Isten velem van, de hogy most már másodszor egy nap, és ezt nem lehet megélni egy normális munkahelyen, ezt nem lehet megélni sehol. Ez valahogy velem jön. Ez nem tudom, hogy normális-e, vagy most sem. Mi adásban vagyunk, nem tudom, hogy normális -e. hát elvileg adásban volnánk. Igen, lekontroláltam, igen, szóra rád de el, de el tudod azt képzelni, jel, jel. hogy az ember egy végig egy olyan életet él, ami semmilyen vonatkozásban, legalábbis e. ebben a tekintetben nem normális? Igen, el tudom képzelni. Tehát ez a mindennap kísérleti műsor, műsor minden nap utolsó adás, hogy ez mindjárt az első alkalommal így köszön be, erre mondaná a, azt a honpola, hogy én az Istennek vagyok a stratégiai partnered, de hát ilyet nem lehet mondani egy ilyen keresztény országban, mert oh. ez blasfémia, meg egyáltalán Istenkáromlás. Meg hogy veszem én... Jó volt a számra mert vegyem. Én érzem azt, hogy minden autó szemben az autópályán, tehát, hogy velem is vannak hasonló dolgok. Nem pont olyanok mint veled, de, de ugyanúgy érzem azt, hogy számos alkalommal, ami megtörténik, az senki mással nem. Igen. Okay. Na, de örülök, hogy újra van. Okay. Jó reggelt. Elok. 061489 hat és 0636771161 hat Majd zenéi szerkeztek az van csönd. 0614890999 és 0636771161, ma 2018, szeptember 10-e van és hétfő. A pontos idő hetes perce elmúlott reggel 418. Ez a Hallgatók és Fialaj János műsora minden, amit az aznapról tudni kell vagy érdemes. Én egyébként is úgy gondoltam, hogy folyamatosan lendülök bele, ami azt jelenti, hogy az én mostani elképzeléseim szerint, ami tegnap is mostani volt, és holnap is mostani lesz. Ez a műsor alapvetően az önkormányzati választásokig 2019. szeptember októberreig önökre számít. Az a politikus had nem sisere, de had, akik voltak, azok nagy valószínűséggel egyhamar nem jönnek vissza. Jó Jö reggőt! Belesz Csaba, szia! Szia édesem! Na végre, csak ennyit akartam mondani. <gül> <gül> ennyit nem lehet fienni, meg. De, de de érezem, az ember bejön, és minden olyan, mint olyan... <gül> ha, <ja. gül> de a, fi a filmezésben van ilyen? Tehát ott, nem ha ilyen. valami nem működik, akkor nem működik. Hogy nem, tehát, tehát... hogy nem? Jó, de van olyan, hogyha valami nem működik. A... 5-6 millióba kerül. Jó, de nem, a... Jó, figyelj, a pénz az itt is lehet szempont. De azt kérdezem tehát, hogy olyan nincs, hogy egy nem működő, de valamilyen működő, mégis működő kamera olyasmit produkál, amire egyébként azt mondja utólag a művész, hogy hát ezt egyébként egy normálisan működő kamerával soha se tudta volna előállítani, és bár minden nap így működne ez vagy ez. Most amit mondtam, ez de Van, van, van, van, van, abszolút. Van. Azok az eszközök, amelyekkel te dolgozol, azok mennyire megbízhatóak, amikor éppen legutóbb dolgoztál? Hát ma már, ma már azért nagyon-nagyon megbízhatóak a technika miatt, tehát nagyon ritkán van az, hogy, hogy nem működik, de volt egy olyan a legutóbbi filmemben, hogy felvettünk egy jelenetet, amire chattintettem, hogy milyen szuper, és ez lesz a film utolsó jelenete, mert ez egy váratlan jelenet volt, és aztán másnap kiderült, hogy a kamera nem vette fel egyáltalán. Az a, az a 24 óra, ami eltelt... Az egyébként is úgy telik, hogy közben az, aki éppen ezt az egészet dirigálja, az nincs tisztában azzal, hogy nem készült fényképforte filmre rajta te hát meg. kellett volna tisztában legyek még aznap, legkésőbb a este, csak a technikus is hibázott egy nagyot, nem csak a gép. És azért csak másnap tudtam meg, amikor már nem is voltunk azon a helyszínen, tehát az egyet, az teljesen elveszett. És ilyenkor mit Ami... az ember, akit Beretszki csavarnak jönnek? Hát uh, ilyen gyilkossági kísérletet... Uh, <coughs> ön vagy más? Hogy? Ön vagy nem, más? Más, más, először Igen? más. Igen. Akkor a kollégák ezt megakadályozzák már csak a léletfogytyikl miatt, és uh, utána az ön, Igen. azt is megakadályozzák a kollégák, és akkor végén kiderül, hogy hát ez jól volt így, mert, mert egyrészt az a jelenet nem lett volna jó a végének, és hogyha megvan, akkor valószínűleg azt használtam volna, és nem lett volna jó. Tehát valahogy van egy ilyen isteni gondviselésem. Jó, de azt, azt hadd kérdezzem meg már, hogy az, hogy valami nem úgy működik, mint. Mert ugye amikor én ide bejöttem, és elmondta nekem a hogy mi a helyzet, akkor mondtam, hogy én hazamegyek. Uh -huh. Az, hogy valami pontosan úgy klappol, ahogy te akarod, és ha nem úgy klappol, akkor te azt mondod a producernek, hogy elnézést ezek nem azok a feltételek, mint amelyekben te megegyeztél és hazamész, azt egyébként te már megélted, de vagy sem? Most nem arról beszélek, hogy te akarod, hogy a nap is és a nap nem süt, mert az a napnak a kénye kedve szerint működik, de az, hogy te mindent elkövetsz, hogy a dolgok úgy alakuljanak, ahogy kell, de valamelyik faktort, mint egy konnektorból a dugót kihúzzák, és te azt mondod, hogy köszönöm szépen, legközel majd akkor, amikor lesz a dugó a konnektorban, ilyen uh -huh. előfordult? Elő, elő. Na, elég gyakran, csak az az igazság, hogy a korral az ember valahogy rájön arra, hogy, hogy a szó, hogy mondjam, spirituális értelében semmi sem véletlen, és most már nyitottabb vagyok az ilyen, az ilyen úgynevezett uh, uh, bakikra, vagy, vagy, vagy ilyen helyzetekre, de, mert ugye, már amikor a Bónónak most elment érzem, Berlinben a hangja, ilyen van, de azt, hogy el tud képzelni, hogy valaki kimegy, és pont abban a pillanatban, amikor kimegy, akkor áramszünet van, és hogy az ember eltelik mondjuk fél óra, és abban az a fél óra az annyira lelombozza, hogy, hogy utána nem... Tehát, hogy, hogy itt velem nagyon gyakran előfordult a múltban, az ma nem hogy Aha. az ember ide bejön, és azt mondja, hogy tak, és ha az a tak nem jön össze, tudod, mint a Woody ellennél az ennihol tehát ugye, hogyha nem látja az elejét, akkor köszöni szépen azt akkor, a konkrét filmet, akkor, akkor, már, nem ak akkor már nem nézzük meg. Igen. Tehát ez, ez benned működött, vagy működik? M igen, igen, igen. Abszolút. De azt mondod, hogy az időközben lebeszél róla. Igen, mert hogy, mert hogy rá, de ez tényleg a korral jár, tehát ez, ez bizonyos jó, de a producer, ugye nem bírják a hallgatók vagy a nézők egy rész, hogy én kérdezek, de hát én amíg leszek, kérdezni fogok. Nyugodtan. Tehát amikor csak, hogy belevágok a másik szövegébe, és amikor a producer azt mondja, hogy ne cseszél ki velünk, mert egyébként ez a nap 18 millióba kell és ha te hazamész, bár hazamehetnél, a... azt a 18 a... milliót senki nem fogja odaadni? Hát a... A... nem, akkor, akkor természetesen az, ego, az egók harca következik, és azt mondom, hogy tetszett -te -te volna -te megteremteni a... a körülményeket. Tehát akkor az ember ilyen keket és uh, harcol az igazáért, meg hogy, meg hogy ne, hogy már én legyek a hibás című történet, de igazából belül baromira kíváncsi vagyok rá, hogy ez, ez most mit jelent, tehát hogy ez mi ez, a, mi ez az üzenet, mi ez a, tehát hogy mi, miért alakult ez így. De kifelé természetesen hiszti van és ordibálás. És még egy utolsó kérdés. Ugye én nagyjából sejtettem, hogy mennyi ideig fog tartani a szabadság, beleért, vagy meghalhatok, és akkor nagyon hosszú lesz uh -huh. egy filmrendezőnél ezek másféleképpen alakulnak a dolgozós és a nem dolgozós periódusok. Amikor te dolgozol, akkor a szónak abban az értelmében, önkívületi állapotban vagy, mint ahogy adott esetben egy színész vagy, én vagy a bónó. Hát amikor az ember pont filmet csinált, tehát konkrétan forgat, akkor az egy olyan intenzív létezés állapot, ami, amire azt szoktuk mondani egy páran, hogy így kéne élni minden nap. Pontosan, Úgy, ezt a, a számból vetted ki a mindennapot. Ugyanaz, hogyan bírod pedig, azt, amikor ez nincs így, miközben a te életedben, tudtómban, meg a filmrendezők életében, és ez nem csak Magyarországon hát van így, többet van nem így, mint így. Az hogyan csinálja te, az ember? hát úgy, hogy, hogy az ember akkor is filmet csinál, amikor nem forgatna, vagy írja, vagy gondolkodik. És akkor ugyanez az állapot előidéző. Ne, nem ennyire intenzív, hát mert ugye re kell hatkor kezdünk, és akkor este nyolcig, stb., hanem, hanem akkor ez egy ilyen magányos utazás, amik nagyjából egyedül van és az És nem ember. hiányzik? De hiányzik, de, de visszatérve erre az intenzív állapotra, amire azt mondtam, hogy minden nap, ez pont egy az egyben megegyezik szerintem, amikor az ember ilyen vadul szerelmes, tehát az első négy-öt hónap, és aztán, és aztán úgy, úgy ez, ez így nem, nem elmúlik, de, de, de csak lecsendes. Tehát az azt mondod, van, hogy ezt nem is bírnád egyébként az mert, év Mert hogy akkor meghallna az ember, tehát uh -huh. hogy egy ilyen intenzív, uh, ilyen intenzív állapotban az emberi szervezet nem alkalmasan... Hogy, hogy ezt régen is így volt, vagy ezt most mondod így? Ez régen is így volt. Tehát, tehát amikor vége volt a forgatásnak, akkor, akkor úgy éreztem, hogy úristen, megmenekültem, tehát hogy mondjuk életben maradtam, mert ez az intenzív állapot az nagyon vonzza, bevonza az embert, tehát képes lenne tényleg belehalni, hogyha mondjuk két évig tartanak. És nem, nem menekül, tehát az élet ösztöne nem, nem menekíteni ki belőle, mert hogy ez egy ilyen, egy ilyen furcsa drog. És ez a, de természetesen ez a, ez a legjobb benne egyébként. Tehát, és megint és hagyottam, vissza, szerinted az asztalosoknak és a könyvelőknek is megvan ugyanez a trókiuk? Hát meg nem tudnám mondani, nem voltam asztalos, de szerintem egy jó asztalosnak igen. És egy könyvelőnek? Hát. Egy utcasebrőnek. A dolog nem az utcaseprőről szól, és nem a könyvelőről, hanem az a kérdés, hogy miketten lenézzük-e azokat, vagy el nem tudjuk-e képzelni azoknak az életét, akik egyébként enélkül tudnak élni, és ránk néznek furcsa, hogy mi vagyunk az elmebetegek. Hát, igen. El most, el, el, elmondok én nagyon rövid történet az De Először uh, életemben éreztem, hogy. Uh, hogy van egy kis különbség Európa is köztünk. A 90-es évek legelején, amikor legelőször voltam Párizsban egy és egy korán reggel vártam egy buszra, egy, egy aránylag jó, elegáns környéken, és, és ott volt egy utca seprő, aki éppen akkor arra, arra az utcában dolgozott, és a egyik házból kiállt egy ilyen óriási nagy Mercedes, valószínűleg egy ilyen bankárszerű Csávóval, ki és kiszállt, mert akkor még nem voltak ilyen a kapok, és visszazárta vissza a, a kaput, és közben meglátta az seprőt, aki közeledett, és csak annyit mondott neki, hogy bonjour, monsieur. És akkor jöttem rá, hogy úristen, mekkora, mekkora kulturális különbségük vannak, mert ez egy annyira természetes mozdulat volt, hogy, a, hogy ez a milliárdos, vagy legalábbis nagyon jó módu pasi, pontosan tudta, hogy a, annak a másiknak a munkája az legalább fontos, mint sok az sok szempontból, tehát nem a kérdésemre válaszoltál, de köszönöm a történetet. Igen, igazad van. Csak az, az utcasepről mindig ez jut eszembe. Köszönöm. Szávasz. one a watch count the end of the day the clock vagyok egy euh, érdekes beszélgetésre szeretnék reflektálni, hogyha <coughs> lehet most. Igen. Bolgár György és Molnár Csaba között történt egy rád, és ilyen a körülbelül a, egy pár napja. És ami arról szólt, hogy a Molnár Csaba a <coughs> Zorbán Viktorról egy olyan véleményt mondott, hogy a lényegében e, Brüsszelbe igazán senki se ismeri őt tehát a politikusok közül. És ez nagyon meglepett engem, mert azért én Krétán voltam most pár hónapig, és még ott is, az a faluba is e, hallottak Orbán és Viktorról. Mit csinált ön Krétán néhány hónapig? Kérem? Mit csinált Krétán néhány hónapig? Hát ott, kicsit, tavasz, ott tavaszoztunk a feleségemmel, és ott laktunk egy ideig. De miért mentek réten? Mert oda szeretünk menni. És mennyi ideig voltak ott? Négy hónap. Ami azt jelenti, hogy szerűen ön a feleségével Krétán él. Mondhatnék. Mennyi ideje az, van, így? Most 26 éve járunk arra a helyre, és egy kicsit úgy éreztük, hogy most a feleségem is nyugdíjba ment, és hogy most egy kicsit meghúzzuk ezt a nyaralást, vagy tavaszalást. És ez mikor volt? Ez most március 25-től július végéig. Eredetileg is így tervezték? Eredetileg is. Ez volt az első alkalom? Nem. Öt évvel ezelőtt voltunk öt hónapot. És a köztes négy évben? Köztes négy évben a feleségem egyszer dolgozott, egyszer ösztöndiakra ment, és nem volt rá ilyen húzamosabb alkalom. Hogy Milyen ösztöndiakra ment? Hát ö, meghívásokra. De mivel foglalkozik? Klasszika filológiával és germanista nyelvész, tudós. És akkor ez most elmaradt, vagy most akkor mi a helyzet? Mi maradt el? Ezek az ösztöndiak. Nem maradt el, hanem más időpontra esett. Úgyhogy ez így Ami egy... azt jelenti, hogy amikor önök ketten elmentek Krétára, akkor önök voltak egymásnak és Kréta. Hát most először éreztük azt, hogy úgy, be, úgy fogadtak be, mintha oda tartott. Nem ezt kérdeztem, ezt köszönöm, hogy ezt elmondtad, de nem ezt kérdeztem. Azt kérdeztem, hogy önök valójában, a szó hagyományos értelmében dolgoztak-e valamit? tehát voltak -e klasszika filológus a felesége? Igen, igen, tehát a feleségem az interneten keresztül ugyanúgy dolgozott, mint itthonról is, és én meg a saját úgymond én képzőművész vagyok, és én is ugyanúgy dolgoztam. Még egy kiállítást is csináltunk ott. Valójában ez egy innen való elmenetel, vagy ez egy odamenetel? Tehát ebben mi a dolog lényeg? Az, hogy ne itt legyenek, hanem az a dolog lényege, hogy Kréta valamit tud, de a többi nyolc hónapra jó Magyarország is. Kréta többet tud, mint bárki gondolná, csak meg kell ismerni. Mi az, amit ott önök megélnek egymással és Krétával, amit itthon nem tudnak, miközben a természeti, meg a földrajzi különbségeket nem említse, mert ez evidens. De ebből mi adódik, ami egyszerre csak rávettőnöket önöket 5 éve és most, hogy elmenjenek ilyen hosszú időre. Hát például az fialó úr, hogy én, én is 60 éve választottuk ki egy olyan, nem tudom, hogy mennyi ide jártas Kréta. Minimálisan voltam a többször, de most, ha elmondja a helyet, nekem az nem fog megváltozni. Azt mondom, semmit. hogy délnyugat-Kréta, a libiai oldal és gyönyörű, és bizonyos értelemben a, a, délnyug, a déli oldal nem átjárható. Tehát a partnere, olyan... ez egy ház? Ez egy kis, kis város szerűség. A, de maga a hely, ahol laknak, ez egy ház, ez egy apartman? Ez egy apartman, most úgy képzelje el, úr, hogy ezt ez mi 190 euróért kaptuk havi bérletre, és... és nem akartam önt és hogyha sokkal többbe került, akkor se irigykedtem volna Most az az irigykedésről van szó, hanem azt mondom, hogy körülbelül annyiba jöttünk ki, mint itthon. És azt áll, hogy ez milyen messze van a tengertől? Ez uh, három lépésre? Gyerek van a családban? Nincsen. Nincs. Gondolom, hogy szülők sincsenek sajnos, vagy vannak még? Nincsenek, nincsenek már egyik oldalra. Tehát egymásnak vannak önök? Igen, igen. Mi határozza meg, hogy mikor indulnak, és mi határozza azt meg, hogy mikor jönnek vissza? Ez egy uh, spontán, intuitív lépés okay. volt. Oké, akkor most visszatérünk oda, ahol ön kezdte, Amikor és miközben... A házasságunk... Uh, évfordulóját, útközben, és de az Dél-Szerbiában sikerült, mert én szabadkai vagyok, és uh -huh. Dél-Szerbiában sikerült egy nagyon uh, uh, Bladicsin Hámba, uh, uh, ahol, ami nagyon érdekes kis hely, és Bobán Márkovicnak a szülőhelye, nagyon, nagyon finom étel, ital <gül> és uh, egy hétig utaztunk lefelé, a feleségem két éve egy levizsgázat, és lementünk kocsival, uh, és hajóval, Pireuszból, Krétáig, és egy hét, körülbelül hat nap alatt értünk le, szép kényelmesen, és még Belgrádban hófúváson mentünk keresztül, és hányában már 22 fok volt hajnalban. Most érkeztünk el oda, ahol ön elkezdte. Amikor önök ott vannak ebben a négy hónapban, akkor tartják-e bármilyen módon a kapcsolatot az óhazával? Még egyszer legyen szíves. Amikor önök ott vannak rétán, akkor bármilyen módon tartják ki a kapcsolatot az óhazával. Hát óhaza most nekem, óhaza az mondjuk szabad. Szabadka. Oké, okay, rendben van, akkor rosszul kérdeztem. Akkor a második óhaza. Olyan nincs. Hát milyen, milyen, milyen kapcsolatra gondol? hallgatja -e ön bolgár gyöngymisorát? Nem. Nem, nem, én a Türelem, türelem, türelem, Rendben, a türelem, türelem, türelem, türelem. Nem... van, nem hallgatja. Nem. okoz -e ez önnek hiányérzetet? Egy ideje nem. Akkor az hogy létezik, hogy amikor fölhív? Akkor mégis ezt a Molnár Csaba, nem tudom milyen beszélgetést idézi föl... E és nekem kell hirtelen ön... Tehát, hogy mondjam, megmondom őszintén, engem kurvára nem érdekelt a Molnár Csaba és a bolgárgyai beszélgetése, de itt most tehát nem is értettem, hogy hirtelen abban megszólaltam. A választások miatt, amit földobott témát, az önkormányzati választások. Ja, azt mondtam, hogy addig, tehát azt mondtam, hogy hallgatókkal, tehát azt mondtam, hogy kevesebb lesz a politikus, az önkormányzati választások, hál' Istennek témaként... Azért... A témát. Lát, azt eddig is hogy hiszen máshol kérdeztem. Um, és és most, én csak az... el akartam mondani, hogy mit érezte. Akkor most egyesztes mondja el, hogy mit érezte. Ez azért nagyon érdekes, mert a bolgár például rendszeresen beszélget olyan emberekkel, akinek a kiejtésé lehet tapasztalni, hogy nem itt születtek. Soha nem kérdezi meg tőlük azt, vagy legalábbis az elmúlt időben én egyszer se tapasztaltam, hogy megkérdezte volna tőlük, hogy az az akcentus, ami van, ami, az miből adódik, ami ugye egy másik regény, mint amiről egyébként ők akarnak beszélni, de hát ugye ismeri a viccet, hogy miért szeretik a vakok kiflit, válasz ugye ahány kifli, annyi mese. Ugye minden hallgató egy mese, és maga az élet is egy mese, és ugye ön belekezdett egy mesébe, és aztán egy egészen másik mesét kezdtem öntől kiszedni, de akkor most mesélj el aztán mesélj. A, okay, de, a, de azt a argumentálni akartam azt, okay. amiről, Mi amire reflektálni Mi szerettem volna. Mi történt? Hát ez nagyon egyszerű, amit, amit úgy éreztem, hogy senkinek nem tűnt föl, hogy Molnár Csaba tehát a Dékának a büszke képviselője, mikor elkezdte mondani, hogy, hogy az Orbán Vítkötter egy Niemand, akit senkit se ismer, én nem vagyok Fidesz szavazó, félreértés ne essék. Viszont, viszont az annyira füled szúrt, hogy, hogy lényegében ezzel a legjobb propagandát adott a Fidesz kezébe, hogy... De gondolj el, hogy ön ezt egy olyan rádióban hallgatta, ahova a hallgatók rendszeresen beszoktak telefonálni Bolgár Györgynek, amikor túlságosan sok Fideszessel beszélget, hogy nem akar, ők nem akarnak Fideszeseket hallgatni. Az egy... Hát érti, ott, ott ez így működik. Ott ott ezek a játékszabályok, hogy ezek a játékszabályok rétán működnek-e vagy sem, nem tudom. Molnár Csaba is sokat van külföldön, de én se értem. De, de nem is... értem, hogy, hogy ezt a propagandát mér engedte egy, egy veterán politikus, hogy, hát hogy ezzel. Nem azt, hogy valóban, a, a, amit a Fidesz állít, hogy Brüsszelbe fogalmuk nincs, az lehet, hogy. De zárjuk rövidre, könnyen az... lehetséges hogy a dolog mögött az van, mondom, lehet, hogy Molnár Csaba hülye. Szól, csak halkam. Most már net is van. Ezt a felvételt külön otthon megnéztem, hogy 50 másodpercnél kellett volna elindítani, de ez most nem 50 másodpercnél indult, hanem az elején. 14890999 és egy, mint tapasztalhatták bármilyen témában. Hogy én a magam részéről egyszer csak akarok elbeszélni beszélni arról, amit átéltem az elmúlt hetekben, hónapokban, halálvágydilakűzőm nincs, lehet, hogy igen, lehet, hogy nem. Ma egész nap 2018. szeptember 10 -e lesz és hétfő, de soha többet nem lesz 318. Nyári napra ébredtek. Én, amikor hazajöttem Komáromból, akkor volt olyan hely, ahol 12 fok volt, de ennek a duplája is meg lesz, triplája már nem. Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás 06 4-8-9-0-9-9-9 és 0-at egy 1 1 6 1. Two people laughed. Two people cried. Most people were silent. I remembered the line from the Hindu scripture, the Bhagavad Gita.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 9, 0, 9, 9, 9 és 0367 figyelek a van mire. Tervezem, hogy kihagynék műsorokat, de bármi következhet egészségügyi, magánügyi probléma. Ahol az elmúlt időben nem volt sok. Két utazás van tervezve, egy októberben, egy december elején. Jó rögök. Jó reggelt, tagányi vagyok, csak köszönök végre, hogy itt van. Nagyon vártam. Jó reggelt! December 3 nem leszek, az hétfő és 4-én se leszek miatta. rakoba miatta the we would glad we got the way you up your to other you of minds just előbb megráztam a fejemet, és a jobb fülemnél a fejhallgatóban biztos van valami a szól, és az így lenne így, így Nem tudom, hogy így lehet -e hallani, mint a dió lenne benne. Majd nézd meg, Laci, hogy lehet-e valamit csinálni vele. Hangosan hallgatom azért, gerjed. 06148909999 és 0636771161. Figyelek, ha van mire. Nekem kettő kérdésem van, hogy miért maradt el a június végén inspekció, amire mondtad, hogy lesz. A másik meg, hogy milyen és volt visszajönni ennyi idő után. Fura, tehát... Körbe megyek. Um négyszer dolgoztam, vagy talán igen, négyszer abban az időszakban, egyszer volt itt ügyelet, és aztán négy egyéb megjelenésem volt az ATV-n, amikor a nap hírében fregoli ember voltam. Leltem volna többször is, Hazafi Zsolt felhívott engem Kaunasban, az Vilniustól x kilométerre van, és mondta, hogy megbetegedett a műsorvezető, és hogy beugranéke. És mondtam, hogy hát én boldogan szívesen beugrom, csak el kéne küldeni ide egy helikoptert vagy valamit, mert én Kaunasban vagyok, és akkor mondták, hogy hát akkor kellemes, nem tudom micsodát. Um, Így voltam a munkámmal. Tehát, hogyha akkor küldtek volna, értem egy helikoptert, vagy lehetett volna küldeni egy olyan helikoptert, ami oda-vissza megjárja az utat, mert ugye Kaunasba elmenni azért, hát elvileg talán még belefért volna. A kérdés persze az, hogyha visszajöttem volna, akkor biztos, hogy Kaunasba mentem volna vissza, de bármelyik pillanatban haza tudtam jönni, és bármelyik pillanatban el tudtam menni. Nem tudom, mennyire válaszoltam a kérdésedre. Hát nem igazán, mert a másik kérdés volt, hogy miért maradt el a július végűgyelet. Arra nem sem emlékszem. Tehát azt tudom, hogy elmaradt. Hát, hát egy úgy volt, és ugye mondtad, hogy lesz egy másik egy hónap múlva. Igen, emlékszem, hogy volt erről szó. Valami rémlik is, hogy mi maradt el, de nem vagyok benne biztos. Oké, okay. akkor ezt hagyjuk. A, a, a másik, a, a, én úgy értetem a visszajönni, hogy ide most műsor csinálni, mert hogy, hogy azért ez egy hogy, ahogy te mindig elmondod, hogy, a, hogy a, ez a műsor, ez az ez alapel ez nagyon meghatározó része. Te most ez éppen a, ez... fürdesz? Nem, nem, semmi. semmi. Csak a a közepén. És hogy, hogy, hogy mégis most ebből a, ebből a folyamatból kimaradt egy elég hosszú rész. Nagyon. Ezt majd meg fogom tudni, megpróbálom meg majd az elkövetkezendő hetek, hónapokban elmondani. Uh, um... Ugye, hogy mit csinál a szél, ha nem fúj? Um, Fogítva. Mit csinál, hogyha fújnia kell megint? Az megy. Nem nem, nem, nem. Sokkal inkább az volt a kérdés, hogy mit csinál a szél, ha nem fúj? Tehát, hogy, hogy, hogy, hogy mi, mihez kezd magával a szél? Hát jobb-e, hogyha csináltam magad a programot, ha jól... Igen, de nem ugye a kérdés előre. az, hogyha valaki szándékosan nem megy, tehát ugye ha valaki azt csinálja, amit te, akkor valami más tud-e csinálni, én ami lehet. ugyanolyan erővel hat rá. Én én könnyebb, könnyebben ment az egész, mint amit én feltételeztem. Tehát ugye azért volt nagyon furcsa, mert amikor ide bejöttem, amikor kapcsolódtál be, akkor éppen úgy tűnt, hogy itt valami technikai gebasz van, Legyobb tehát hazamegyek. Tehát, nem, tehát ma reggel hét ez úgy nem. kezdődött, hogy én, én már az autóban ültem. Aha. Nem éreztem azt, hogy rám... Tehát nem éreztem azt, hogy az élet nem... Tehát nem, nem, nem, nem tudta elgondolni, hogy mit csinálnék rádió és tévé nélkül. Uh, Maty Dezsőnek küldtem... Látod, ez egy válasz a kérdésedre. A küldtem egy SMS-t talán 72 órája. Matyja Dezsővel összekülönböztem mert jópofának találta egy megjegyzést, ami az ATV-s műsorommal volt kapcsolatosan, én pedig nem találtam viccesnek, és akkor az kiderült, hogy ez mélyebbre is ment, mert ő meg meg volt sértődve rám amiatt, hogy amikor ő bajban volt, akkor én nem voltam vele szolidáris. Én meg azt mondtam neki, szíves elnézést, amikor ő bajban volt, azt megelőzve jelent meg az én könyvem is, avval meg ő nem törődött. Tehát most döntsük már el, hogy hol vannak a fontossági sorrendek, de. Tervezek egy könyvet, ahol be még nem tartok sehol sem és ismint. Emlékszem arra, hogy a Maty Dezső egyszer egy szerző kapcsán nagyon kifakadt, akiről azt feltételezte, hogy nála fogja megjelentetni a könyvét, és nem nála jelentettem meg. Egyszer csak úgy gondoltam, hogy írok neki egy SMS-t, az volt benne, hogy találkozunk-e. És nem válaszolt. És akkor írtam neki egy SMS-t, nagyjából, 36 órával később, bár valaki 36 óráig létezik, hogy nem nézi meg a telefonját, de azóta se írt, hogy akkor én fel vagyok mentve ön alól. Mi nem tegeződünk. És akkor úgy felszabadultam. Tehát még nem tartok ott, hogy írok, de majd, ha írni fogok, akkor eldönthetem az, hogy kit választok, és a matjédezső nem mondhatja azt, hogy választhattam volna őt is, hiszen akkor jelentkeznie kellett volna ilyenfajta szabadság. Elfogad egy nagyon furcsa szabadságérzés, ami azért nagyon furcsa, mert ugye közelebb van a halálom, mint a születésem. Talán érthető lesz a kérdés, hogy csalódás-e az, hogy, hogy amikor szóval az ember valamit nagyon csinál, és hosszú ideig csinálja, akár lehet ez egy párkapcsolat is, hogyha a párkapcsolat múlik, akkor attól szomorú az ember, hogy már nem fáj annyira, hogy múlik. És hogy az, hogy már nem. Bár nyilván van fontos ez a műsor, de volt olyan, voltak olyan évek, azt gondolom, amikor el nem tudtad képzelni, hogy, hogy máshogy lesz, és most már úgy tűnik, hogy el tudod képzelni. Hogy ez, ez okoz egy. Ez az nagyon érdekes, érdekes amit kérdezem, de? egyebek között, ha írnék, akkor pontosan erről is írnék. Ami pedig a párkapcsolatot életi, abban az a furcsaság, hogy a honpolával való párkapcsolatnak mindig ezek a nyári hónapjai a legintenzívebbek, mert ilyenkor vagyunk együtt a legtöbbet. Tehát egyszerre van jelen az, amit mondasz, és pontosan az ellenkezője. És ezek úgy cserélődnek, hogy hol én ülök a lovon, hol a ló ül rajtam és ezek kiegészítik egymást, miközben, amikor a ló ül az emberen, azt egyébként, ha az ember így mondja, akkor a másik azt mondja, mint amit én mondtam Molnál Csabára, csak nincs benne a talán. Aha. Hát értem. Egyetlen egy dolog van, amit én... Tehát nem... A motiváció nem hagyott el, ami a legfontosabb, hogy az egészséged legyen olyan, hogy az ne vonja el a figyelmedet olyan mértékben a létezésedről, hogy a motiváció is megbotlik az egészségügyi problémád okán. Uh -huh. Ha ez, nincs, ha ez nincs, akkor tudsz úgy viselkedni, mintha húsz éves lennél, és ha normális vagy, akkor nem viselkedsz úgy, mert nem áll jól neked, de elvileg megtehetnéd. Mondok egy konkrét példát, reggel, amikor jöttem haza Komáromból, akkor a krisztak elküldte nekem a Sargentini jelentést, amit én egyébként már átfutottam a legutóbbi pályán kapcsán, és én a Krisztának mondtam, ott hazafelé jövett, hogy engem egészen más dolgok foglalkozhatnak, és egy pillanatig éreztem benne a sértettség hangját, hogy ő csak jót akart, hogy ő soha se tud olyasmit tenni, ami nekem tetszik, de ez az elmúlt három hónap például nem csak arról szólt, hogy, a, hogy néztem a téviműsorokat, és néztem, hallgattam a rádió és arra gondoltam, hogy, és ez megint egy választ a kérdésedre, hogy ugye én 2002-ben meg akartam dönteni a Fidesz hatalmát. De én most az elkövetkezendő hónapok folyamán az emberekkel azért akarok beszélni a helyhatósági választásokról, hogy az életük legyen normálisabb keretek között, és amikor majd jönnek az uniós választások, akkor meg megpróbálom elérni, a külföldön élő hallgatóimat, hogy legyen reális képünk a külföldről, mert ugye, hogy ezt a Navracs is mondja teljes joggal, mi itt úgy éli, mint Texasban is, egyetlen nem érdekel bennünket az, ami a környékünkön zajlik. De azt vettem észre ezek, ezekben a hónapokban, tudod, mint, ők meg biztos rám mondanák ugyanezt, hogy, hogy az, ami, tehát, hogy én ezt teljesen jól csináltam. Tehát, hogy amikor április 9-én azt tapasztaltam, hogy minden úgy megy, mint április 7-én volt, és ez így volt május 8-án is. Tehát én ebben nem akartam részt venni, és ez a három hónap, vagy több mint három hónap ez alkalmassá tett engem arra, hogy én ezt azt hiszem, hogy be is tartsam. Uh, Tehát, figyelj, mondom, jön hogy... itt egy ember, aki hazajön Krétára, és beszélget Molnár, Csaba és Bolgár György beszélgetéséről, miközben a saját életében olyan izgalmak vannak, hogy azok sokkal fontosabbak, mint értettem, hogy ezt miért mondja. Tehát, hogy ilyenből még 12-1 tucat van, és én erre akarom az emberek figyelmét felhívni az elkövetkező időszakban, miközben. Egyébként nyilvánvaló, hogy a médiából nem ez fog átjönni. De egyrészt azt mondom, hogy és nem egy irigykedem, Brát, hanem, hanem most, ahogy elmondtad, irigyelek, és, és azért kíváncsi vagyok, hogy meg tudod -e tartani ezt a távolságtartást, és mikor az első, amikor olyan írt kapsz, amit ugyanúgy fávúzod magad, mint, mint annóhez. Azt gondolod el, hogy én legutóbb Lyonban küldözgettem haza magamnak olyan üzeneteket, amiben az volt bennem, hogy én mire foglalkozzak ma. De föl sem erült bennem aztán, amikor ma reggel bejöttem, hogy én azokkal foglalkozni akarnék. De hát azért meg meglátjuk, hogy, hogy téged hogy hoz ki a végető az, ami... De ha ki fog is hozni, ha ki fog hozni, akkor is, tehát akkor is az lesz majd... Tudod, amikor én által panaszkodtam a házasságomra, ezt már mondtam, akkor azt az emberek, hogy döntsem el, hogy panaszkodni akarok, vagy más életet akarok élni, akkor esetleg báljak el ha már a feleségem ez kevésbé kezdeményezte, de most nem ez a dolog lényege, ő is kezdeményezte egyébként. Tehát azt próbálom elérni a beszélgetéseimmel, hogy az emberek rájöjjenek arra, hogy egyen több alternatívában, van, mint amit ők egyébként látnak. Na, hát erre mondom, hogy így, így kellem, és azt mondom, hogy így kell, hogy legyen. Igen, ezt, ezt pozitív értebben gondoltam én is. Így legyen. Én azt gondolom, hogy ez ki fog tartani. Most nem látom okát annak, hogy én nem a világtól elzártan éltem, tehát nem arról van szó, hogy én kizártam magam valamiből, és ennek következtében mesterséges körülmények között éltem. Beléd, hogy az ATV-ben voltam, akkor napi nap megbívtam ezeket a küzdelmeket, és kicsit minden nap azt éreztem, hogy kis illeti műsor utolsó adás, mikor fogják azt mondani, hogy köszönjük szépen nem kell bejönni. De még nem mondták. Szia Jó. Géza! üdvözlem, Berényi Attila vagyok. Az első fél évben 300 milliárd forintos, ezen belül a második negyed évben 140 milliárdos adózás utáni eredményt értek el a magyar hitelintézetek. Mindkét szám alacsonyabb az egy évvel korábbinál. A jegybank által publikált statisztika szerint a hitelintézetek nettó kamatbevétele a második negyed évben 178 milliárd forint volt, ami 7,5 kal alacsonyabb az egy évvel nál. A jutalék eredmény viszont 12,1 kal 147 milliárd forintra emelkedett. Az első fél év egészében tavaly még nettó 107, most már csak nettó 34 milliárd forintnyi értékvesztés visszaírást könyveltek el a bankok. A kiadó ingatlanok piacának csúcs szezonja augusztusra és szeptemberre esik. Évek óta ilyenkor keresnek a legtöbben bérelhető házat, lakást. A NAV közleményében most a hosszú távú lakáskiadás szabályait tisztázta. Fontos, hogy a bérlőnek a bérbevet lakásról mindig legyen érvényes bérleti szerződése, a havi lakbér kifizetését pedig érdemes dokumentálni. A lakás kiadáshoz nem kell feltétlenül adószámot kiváltani, ha csak a bérbeadó nem választ valamilyen adószámhoz kötött gazdálkodási formát. Ha a bérbeadó magánszemély nem turisztikai célal adja ki ingatlanját, akkor a bérbeadás főszabály szerint áfamentes. Magyarország az ukrán áramexport legnagyobb felvevője, az évelső nyolc hónapjában a teljes ukrán áramexport közel 60 a Magyarországra irányult. Az ukrán kormányzati adatok szerint a 2018. január-augusztusi időszakban az ország összesen 213,4 millió dollárért értékesített villamos energiát, más országok számára ez 21,1%-kal haladja meg az előző év hasonló időszakának adatait. A terv szerint Ukrajna idén mennyiségében 13,3%-kal növeli az EU ba és Moldovába irányuló villamos energia exportját. 061 489 -099 és 0630 677 -1 -1 -1. Ez a Kejfej Jancsi minden, amit az aznapról tudni kell, vagy érdemes a hallgatók és fialajános műsora, a misor 17 éven aluljaknak nem ajánlott, 18 éven fölött sem feltétlenül egy minden szempontból botrány akusztikailag és egyáltalán yeah. Yeah. I am not a néha csúnyán beszélnek ezeket így lehúzó. Jó reggat! Jó reggat! Kívánok! Hát, örülök, hogy hallom újból. Nála, nálam, is elke... hogy, örülök, hogy hallom újból nálam is elkezdődött a tanév. Most három gyereket tanítok délutáronként. Hát nem pénzé, mert barát, barátaim. Ötödik, és hatodikos, meg nyolcadikos és szó, szombat déle előtt a, a nyolcadikos gyereknek a könyvét, és egész délután matek feladatokat oldottam meg. Testvérem mondta, hogy egészségemre. Látja, nem lennénk csereszabatosak. Néha csúnyán beszélnek, elnézést kéret. Érde, érde. Yeah. Vagyok én egy szaká, Vagyok én Vagyok én éred. Érted, 0614890999 és nuat 8 perc múlott reggel 8 óra, ez a Kejfei Ancsi. minden, amit napról tudni kell, vagy érdemes a hallgatók és fialajános János agymenése a 98-as frekvencián. Kékjég alatt és nyári időben. Én ebben a számban teljesen beleszerettem, pedig nem egy mai csirke. A Nine -nél is megrázta magát, hogy érdemes volt-e vagy sem, majd eldöntik. műsor szóljon annyi ideig, amennyi van benne, amennyiben nem telefonálnak. Én rövidesen elköszönök Önöktől. 06148 909999 és 063677 egy Bármilyen témában. Bármilyen témában. No 490 -09 és 0630 <Sessz> Fogalmam nincs, hogy önöket mi foglalkoztatja, és az, ami most engem foglalkoztat, azzal az első műsoromban, így most, nem, nem, nem van kedvem előjönni. Ez nem valami durcásság. Bármi előjön belőlem, hogyha önök előhívják, de most így saját magamtól... Beleértve hogy lehetséges, hogy pontosan annyi hallgatón volt, ahányan betelefonáltak, és ők már elmondták a magukét így aztán. Ha netán véletlenül nem így lenne, akkor ajánlom, hogy még most telefonáljanak, mint sem akkor, amikor azt mondom, hogy 0614890999 és 0636771161 először. Jó reggelt, kívánok. Szabad -e, ö, kérdéssel kezdeni. Szabad. lesznek el, lesz meghívott, vagy vagy régi beszélgetépartnerek? lehet -e napi, a, aktuál politikával kapcsolatban? Persze, se, semmi változás nem lesz. Ami az állandó szereplőket illeti ott ugye az önkormányzatokkal változatlan az együttműködés, hiszen az uh -huh. finanszírozási szempontból is fontos, mondom, is fontos. Újabb szereplők beállítását is tervezem, de ott még nincs végleges megállapodás. Úgyhogy egyelőre azt tudom mondani, hogy van, ez a, tehát van a 4, 9, 14, 18, Györgyevics 5. Valószínűleg lesz az elsimon Simon lesz a Navracs is természetesen. Most itt hirtelen többet nem tudok mondani. Uh -huh. Köszönöm szépen. Dobrev, Dobrev Klára esetleg. Biztos, hogy nem. Biztos, hogy Biztos, nem. Hogy nem. Biztos, hogy nem. Biztos. Uh, jaj, nagyon szégyellem magam is. Nem kell, ezt nem A, a, a Óbudai, a, a Lébános Donát úr, a nem, nagyon, nem, Donát, nem. Donát úr pedig ő nagyon, nagyon élveztük legalább. Élveztem, bocsánat, csak saját magam nevében nyilatkozom. Nagyon élveztem a vele való beszélgetést. Nézd, hogyha lesz ha lesz aktualitása. Ha lesz aktualitása, akkor ha, igen, de... Már is van, már is lenne. Igen. Lenne. Hát ez a pénteki e, hátbasúros bejelentés, e, hogy a Követspátén megkapta a, a, a sorsokházat, biztos ön is képben van, ez, ez, ez megint felháborító. Kíváncsi lennék Donától véleményére. De mi ez a hátbasúros? a hatalom így működik. Ja, igen, igen, igen. Tehát Lázár igazán... János nincs, és most igen, azok, igen, akik vannak, azok, igen, az, hogy, az, igen, hogy védeni igen, tudta, igen. azt nem tudjuk, hiszen az a Lázár, az hát, a, azt a Lázárral soha nem készítettek egy félórás beszélgetést arról, hogy valójában ő a Schmitt Máriával való küzdelmében, és a Mazsihisszel a háta mögött, ha egyébként ez egy jó leírás, miért hozta ezt a döntést, illetőleg ez a húzása és halasztása az időnek hogyan működött. Lázár ment, és Lázárral együtt ment ez a fajta politika is. A kormány pedig azt mondta, hogy a házát nem azért építették fel, hogy üres legyen. Köves Lomo azt mondta, hogy ez ezzel a koncepcióval is együtt fog tudni működni. Meg azzal a pár milliárdal, amit, amit el tud költeni. Ez de az a... élet az ilyen? Az élet az ilyen, de hamisítás. Azért nagyon-nagyon szomorú. Hát hogy, biztos, hogy... Elő, elő meg kell, hogy nyíljon a sorsokháza ahhoz, hogy a történelmi hamisítással mindannyiunk <gül> tudjunk nézni. És akkor is azt fogom tudni majd mondani, amközben következik, hogy ha ez így van, <gül> akkor is. Figyeljen, azért én azt gondolom, hogy a Sorsokháza nem fog tudni olyasmit produkálni, mint amit Szakály Sándor mondott itt a Horti megemlékezésen, hogy azok a zsidó törvények, azok nem jogfosztás, hanem jogkorlátozást tettek lehetővé. Igen. Tehát végül igen. is azok igen. a hozzátartozóim, akik akkor éltek, azok nem tudom, hogy most mit vetnének Szakály Sándor szemére, de hát ehhez képest a Sorsokháza a mi újdonságot tud Nyakó István után szabadon, mi új novumot tud hozni? Sok új novumot nem tud hozni. De, de hát azért azért az emberek nagyszüleit, szüleit így így, így arcú törülni, és akkor nagyon finoman fogalmaztam, ez, ez, ez több mint felháborító, és az annak a Orbán Viktornak az aláírásával, aki léptennyomó hangoztatja, hogy ő a magyar zsidóságot mennyire védi. és hát ő, ő így is gondolja. Most is róla, ő ezt így is gondolja, és akkor újfasiszta belga nácikkal Hát azért, ha ezt így gondolom, akkor azért olyan emberekkel nem palor, paloráz, na, palorázok elmérdést, akik azt mondják, nem megy is egy meg azt, a, azt az ajasságot, amit mondanak ennek a belga új ő biztos ugyanúgy tudja. Nézd, ő biztos, biztos úgy gondolja, és... bár fogalmam sincs, mert nem beszélgettem bele, ha van valami pluszöt és van valami mínuszöt, akkor az nulla. Ja, hát nagyon szomorú. Nézze, ahhoz kellene egy olyan polgárság Magyarországon, ami nincs, ami egyébként a miniszterelnököt arra venné rá, hogy egyébként véletlenül találkozik ilyen belgói fasiztákkal, kutólag elnézést kérjen, ha pedig nem véletlenül, akkor azt mondja, hogy nem találkozik velük. Amíg nem lesz ilyen ellenerő, és erre egyébként vitra után szabadon van a népnek jelentős része, amelyik iszik, addig, ha valakinek az ízlésébe ez belefér, meg fogja tenni, és önnek semmilyen eszköze nem lesz ellene, leszámít, vagy elmondja, hogy ő nem ért vele egyet, vagy utálkozik, vagy epéthány, hány, osz, jó napot lesz. Igaz, Tehát, nem. hogy mondjam, addig, amíg az ez ön az immunrendszere, az a polgárság az egy immunrendszer. Ha ilyen polgárság nincs, akkor ez így működik. Igen, Akkor igen. egyik, na finugorjelvőek vagyunk, máskor a másna, meg... nem Nem, nem hát szá százezer ember és a polgárság, egy millió, az nem ugyanak. Ugyan ugyan, ez nem mennyiségi kérdés csupán. Ez nem úgy vagy, hogy az ember a polgárságot megöntözés, aztán lesz egy ilyen Wimbledoni gyep. És csak a mórica képzeli így. A Mindez ugye a Beautiful Day-be, ugye szegény Beautiful Day nem is tehet róla. 061 9 és 06 Egyébként itt kérdés nélkül hadd meséljem el, hogy elkezdtem ismét politikusokkal találkozni, csak erről most már nem számolok be önöknek, és egyáltalán nem készítek velük interjút. Tehát vannak olyan emberek, akikkel rendszeresen találkoztam az elmúlt időben, és fel sem merült, hogy beépíteném őket a rádioműsoromban. Jó reggelt! Szép jó reggelt, Ausztriában! Jó reggelt! Magas vagy? Így van. Milyen az élet Ausztriában? Köszönöm szépen. Most már biztos, hogy kellemes lesz, hogy visszajött, mert kurva unalmas volt eddig. Hát pedig néha ott van a puty, mert valami biztos mindig történik. <gül> Kitérdekel a putyit. én putyit nem hallgatom. Jó, majd, nem, el, majd támasz, támaszkodom majd önökre, mert ugye az ugyanis választások előtt szeretnék minél több emberrel beszélgetni. Tehát ez, én most itt a nyár folyamán egy operáció dömping okán nem mentem el Ukrajnába, mert le akartam menni Ugye szába, de azért utaztam eleget. Voltam kétszer Spanyolországban, Ausztriában speciál egyáltalán nem voltam, de voltam Lengyelországban, és voltam Észtországban, voltam Franciaországban és Dániában. Hol voltam? Hol, voltam Szlovákiában. Hol voltam? Hát pedig ott, na, Ausztria közel van. Igen, csak, csak ezt mindezt arra fölmeséltem el, hogy azért az ember, ha sokat utazik, azért sokat is lát. Uh -huh. Mi kéne ahhoz, hogy ma... Ugye itt, itt ma volt Igen? valaki betelefonált és elmesélt, hogy négy hónapig krétán éltek, és elmesélte az azzal kapcsolatos élethelyzetet. Ahhoz mi kéne az önök esetében, hogy a férjével hazaüljenek? Húha! Múlt héten beszéltem éppen valakivel, és azt mondtam, hogy azt a fűzőtést és a bankszámlámat megnövelnék x millió forinttal. Én azt hiszem, hogy akkor se tudnék hazamenni. jelen pillanatban, mert nem, nem a pénz motivál, hanem a környezetem, a nyugalom, amit itt megkaptam, a kedvességet, amit itt megkaptunk, a segítőkészséget, ami az apektől, tól a vámhivatalig bárhova bement. Norvégiát kihagytam. Na, az meg a másik fele. Az meg Ott még még jobb. Norvégia, hát... Vannak ismerősenként. Csoda. És men nem, mennyire, nem mennyire, mennyire érzi magát otthon? Vagy mennyire olyan, mint egy tartós nyaralás? Vagy mint egy szanatórium? Amint tudja, nekem van egy lányom. Persze. Azt szoktam mondani... De a lányom hol van? Hogy... Lányom itt van. A lányom letette a német nyelvőkát lovagol, versenyeken indul, és letette a, egy olyan vizsgát, hogy oktathat gyerekeket uh -huh. itt lovaglásban. Úgyhogy uh -huh. ő megtalálta a helyét. Most jövőre lesz az a vizsgája, hogy gyerekeket is oktathat, úgyhogy köszöni jól van. Mennyire van önöktől? 25 kilométerbe. Szóval mi kéne ahhoz? De nem, nem, azon már túl vagyunk. Az, Tehát az a kérdés, hogy mennyire van otthon? Én itthon vagyok. Viszont nagyon-nagyon nagyon dolgok. Jó, de mi frásznyabaj a korságnak hiányzom én? Miért ne hiányozna? Hát, mert... Emberileg is hiányzik. Hát, bocsánat. Jó, de, de könyörgöm. Fájnod. hát miért nem keres magának hát. egy osztrákai fejancsit? Nincs. Kejfejancsi egy van az egy van, nem kéri ki magának, hogy hallgatom. Nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, -ne -ne -ne. Komáromban engem tegnap egy nagyon szimpatikus ember is megkérdezte tőlem, hogy a havasnak soha többet nem lesze már tévémisora. És azon gondolkodtam, hogy nekem, tehát hogy most én erre hogyan tudnék válaszolni hozzátéve, hogy hát én nekem erről halvány fogalmam nincs, de ő ugye meglátott engem, és ugye feltette ezt a kérdést, és, és tulajdonképpen egy pillanatra havassá váltam, és az volt bennem, hogy én kívánom neki, a, tehát, hogy, hogy, hogy mennyire jó dolog az, hogy az emberek emlékezetében ő úgy él, mint amit nem akarnak emlékezetben tartani. Ez most kicsit bonyolult volt, de de de Ez a kejfejjancsiság azért időben változik. A, a lányom 29 éves a munkahelyén, az, hogy ön nem telefonál be, önt hallgatja. De ez természetes, tehát én azt gondolom, hogy ha van kejfejjancsak, akkor nincs más rádioműsor. Tehát hogy mondja, olyan műsor lehet, ahol az emberek annyira utálnak engem, hogy az az utálatuk, az távol tartja, de az élet az ez. De könyörgöm, a lányom hallgatna zenét is, az hozzátartozik, hogy az persze, az természetesen, meg csöntében is lehetne, persze. persze de őt de érdekli. Az az igazság, hogy nekem, nekem az összes sérdező családtagom otthon van. Havonta egyszer, sajnos mostanában sokkal sűrűbben kell hozzamenni, teljesen mindegy, engem az otthoni dolgok nagyon izgatnak, érdekelnek, mindazok mellett, hogy a híradót egyszerűen nem vagyok valami megnézni. Akkor most tájékozódom, akkor így fogalmazza? Akkor is hiányzott. Nem hallgatok osztrák fialát, nem keresek oszták fialát. Marokkóban is voltam, most küldött, igen. Marokkóban is voltam, azt, azt, azt kihagytam. Marokkóban is voltam. És uh, azt megkérdezhetem, hogy például a külföldi útjai sok magyarral találkozott? Nem én. Nem. Uh -huh. Gondolom, könyveket. Én a... kö, kö, kö, könyveket vitte magammal. Aha. Csak úgy spontán, hogy esetleg megkérdezte volna a véleményüket. Vagy... Nem, ők se kérdezték nem. az enyémet, én se kérdeztem Ilyen. az övéget. beleértve hogy nem talált, Tehát nem, nem, nem jöttem arra rá, hogy ők magyarok, és azért most sürgősen beszélnem kell velük. Tehát nem. Uh -huh. És ők se jöttek erre rá, és ők se akartak sürgősen beszélni velem. Nem, de most eszembe ez, jutott ez, például vagy, a, ez a mai nap. Ez az első adás? Ez a teljesen, teljesen. Megmondom de, de... ilyet, minden áldottan rámentem a re rádióra is munkaközben, nem hallottam a hangját, kikapcsoltam. Aztán ma véletlenül lányom hívott telefonon, és mondta, hogy anya, kapcsolja be a rádiót ott a fióla. már is kapcsolj. Most egy ideig így lesz, minden igaz. De azon gondolkodtam, hogy hallgattam a Vekerdit a bolgárnál valamelyik nap. Azért rádiót hallgatok, tévét nézek, mert elborzadok időnként tőlük, de hát ez foglalkoztat engem, hogy másokat mi foglalkoztat, hogy nem foglalkoztatna. És a bekerdi elmesélte, hogy kórházban volt hosszú ideig, meg se kérdezték tőle, hogy mi baja van, lehetséges, hogy ez így illik, de mondjuk a bekerdi életkorában az ember előtt fordult, hogy időnként van valami baja, ilyen 120 évig egy ilyen egészen borzasztó hangon szólalt meg, de aztán teljesen jó lett a hangja, és azt mesélt, hogy annyira meleg volt, meg olyan zajok voltak a korteremben, ezt mondjuk én is átéltem augusztus elején, hogy hogy hát elkezdett fogalmazni egy levelet Orbán Viktornak. És az jutott az eszembe, hogy én emlékszem, én egy másik ülőjúti épületben voltam, nagyon meleg volt, és volt az zajok, akkor ott volt egy denevér is. E, az, ami nagyon zavarta az ottani a személyzetet. Ezt majd egyszer elmesélem, most ebben nem bonyolódnék bele. E, és azon gondolkodtam, én úgy ezt kérdeztem volna meg a bolgár helyében a Vekerditől, hogy mi veszi arra rá az embert, hogy írjon egy levelet a miniszterelnöknek? Hát azt az én is szívesen meghallgattam volna. De ez a levél van, ez, ez elérhető, de az hogy az, hogy az, hogy az, hogy az, hogy az ember ott fekszik egy kórházban, és nem a szerettei, vagy értem, hogy a szeretteire is gondol, meg de hogy, de hogy, hogy, hogy, hogy annak a levélnek az ismeretében, amit átabótában olvastam el, tehát nem állítanám, hogy most föl tudnám mondani, tehát hogy, hogy az egy szemrehányó levél Orbán Viktornak, de nem egy olyan levél, ami, ami, amit az emberek örökké úgy fognak emlegetni, hogy milyen jó, hogy a Vekerdi akkor kórházban volt, mert az a jó, hogy meggyógyult, de Lám ezt a levelét megírta. Egy kórházban az ember nem, tehát, nem tud aludni, meg a gyógyulásra gondol, tehát, hogy van ebben az egész országban valami, de most vekediből nem akarnék valami olyan általánosítást levonni, ami hazug, de de. Hát így. holna folytatjuk. Nem tudom, érthető volt, de Isten ments, hogy akartam volna bántani a bekerdít. Van itthon egy ilyen démon vadászat Mór Ferenc, jó reggelt. éppen tankoltam és fizettem, amikor a legnagyobb örömemre megszólalt, és csak kérdezném, hogy akváriumban lesz folytatás a bakácsal és a egy hamar, tal, mi hasonló? Egy, egy hamar biztos, hogy nem, mert a, a, a Filipovnak nászútja következik. Előtte ugye Júli. még van egy, van egy esküvője is. Úgyhogy igen. igen, akkor csak október második felében. Erre most nem tudok enni az a többet mondani. Jó, és akkor még csak egy rövid kérdést tudja, én szeretem a focit ez évbe, Öt mérködés, négy zakó. És most kedve jönnek zárkapus a görögök, hát szomorú. A zárt az mitől van? Mert ezt olvastam, de nem az, tudom. Az, hogy szok. három éve kim voltunk a románok ellen, szerintem még a népstadionban, és ott nagy ilyen anyázás volt a turkolóktól, és akkor három éve, és akkor elhalasztották, elhalasztották, és akkor most benyomták. Jó, ha meselek el, engem a foci kurvára nem érdekel, függetlenül, attól, hogy ezt a, de ezt a Finország elleni mérkőzést végig szenvettem meg a hajdubét is végig szenvedtem, aki igen. szerintem rosszabb volt, mint a meccs, de tegnap Komáromban este elmentem talán a Júnós így hívják, ott az, az, az nem tudom, építik már nem, mint a luca széka, sose fog elkészülni, de építik, és ott volt egy foci csapat, azok valószínűleg öreg fiúk lehettek, volt ott egy edző, én nekem az egyik paliban a Kenesei Krisztián rémült földet, nem vagyok olyan viszonyban belőle, hogy az oda A az MTK-ban most másod ez, meg a Fradi mtk öreg játszott pénteken a focikét a Jó, fogalmam Igen. nincs, hogy lehetett volna ő, és ott beszéltek Igen. a fociról, én vittem magammal egy HV-t, meg egy narancsot, hogy olvasni fogom vacsora közben, de annyira jó hangulatot keltettek, tehát ott jöttek újabb és újabb emberek, idősebbek és fiatalok, összesen volt egy nő, Um, olyan volt, mint egy novella. Tehát annak a foci hangulata például az teljesen magával ragadott, miközben egy olyan mérkőzésről beszéltek, amit nem sokkal előtte ők vívtak, és amit én egyáltalán nem láttam, de hogy ez a foci milyen mélyen benne van a magyar néplélekben, azt, azt az ember teljesen megértem, mert nem csak arról volt, hogy ők teljesen megérték, hanem én se tudtam a HVG-vel és a narancssal foglalkozni, mert őket hallgattam. Az pedig, az pedig nagy szó, az pedig nagy szó. Na, sok szeretettel a várjuk az, a követ. A foci az tökéletesen Egy a jó, hogy a Vidi elhozza majd a Cselzit, majd decemberben jön, majd megpróbáljuk a zsirút vagy a hazárdot elkapni. Tudja? Igen. Tudja majd látni fogja. Köszönöm szépen, és jó és köszönöm szépen. viszont kívánom. Nulat És 06 ezt a vekerdiféle történetet ezt értik? Amit én mondtam. 0614890999 és 0636771161 bármilyen témában. Had them. Szeretnék, nem tudom, hogy sokszor szokott moziba járni, vagy filmajánlatot, egy filmajánlatot. Hajde! Az orosz film a nyár. Ez egyébként nagyon érdekesen hogy 80-as évekkel egy rand, egy És tényleg a démon vadászatról jutott eszembe, hogy amit mondott az Ekerre, hogy mitől van ez a démon vadászat. Hát, de keddi, igen. Igen. Hogy, hogy mi válthatja ki egy emberből, hogy folyamatosan... Az jön, hogy szinte ez már a fasizmus kora, ami Magyarországon van, hát nem tudom, hogy mi lenne vele, hogy igaz a faszizmusban jelent. Jó, de ez a, a démonvadászat, ez nem a Vekerdire jellemző? Egy -egy ja, nem, nem, nem, abszolút nem. És démonvadászat a az... jobb oldalon is van? De, abszolút így van. Tehát az a kultúrharc, mi, mi, mi, ami a... itt van, az nem kultúrharc, ha, igen, az is a... egy démonvadászat? Abszolút, igen. De ez mitől indult? Megélhetés, el... ez, ez megélhetési, ez egy megélhetési démonvadászat mondjuk a Vekerdi esetében biztos, hogy nem. A Vekerdi esetén valami más dolog lett, de ott a tisztelet, tudásom és az ismeret hiánya megakadályoz abban, hogy olyan mondatot mondjak, amiért utólag nem akarok elnézést kérni. De a többi esetben, tehát azt gondolom, hogy ez tényleg egy megélhetési démonvadászat, és lehet, hogy nagyon büszke vagyok, mert az első műsoromon sikerült például egy olyan mondatot mondanom, ide érdemes volt bejönni az önök segítségével. A megélhetési démonvadászat az copyright, és azt a szakács árpád, és mindazok, akik egyébként ezt művelik magukra vet, és az elődeik adott esetben bal oldalon, vagy bármelyik oldalon, bármelyik. Euh, ha ebbe a körbe illenek, akkor, akkor, akkor ők megélhetési délmóvodászok. Hát ez van. Ez egy ilyen lepke az. Hát a CD lejátszó sem lett jobb. Szakács Árpád még nem volt sehol-sehol engem már le akartak vadászni. A Csiksai Péterben pedig hát egy régi ismerős tudok üdvözölni. Na nézzük itt. Itt szó. Elvileg még két szám lesz ha csak nem telefonálnak. 148 Egy ma 2018 szeptember 10-e van és hétfő. Három perc múlva lesz 359 ez a Kejfej Minden, amit az azaznapról tudni kell, vagy érdemes a hallgatók és Fiala János műsora a 98 0, 0, frekvencián. Hát ez itt is elakadt. Úr. Az előbb említette azt a kenes, az egyik hallgató a Krisztián Komárom. Én, én, én említette. Vagy ön említette. Mindegy. A lényeg az, hogy annyiban szeretnék ez, csak annyiban reklasztán segíteni, hogy én is szeretem a futballt, meg, meg, meg talán benne is vagyok jobban. Annyiban segítenék, hogy a krisztián igaz láthatta meg minden, mert ő nem csak edző, meg, meg az öreg fiúkban játszik, hanem magában az MB3-as Komáromban is. Tehát az, hát az, az, látja. Az, mert tegnap Komárom-Dunaharasszi volt, és mb 3 és, ki, és kikaptak azt hiszem. Azt nem tudom, azt nem tudom, de, de, de hogy MB3-ba hogy van. Akkor és ő volt, ott. Akkor persze, volt. És ott. Mert ugye négykor kezdődött a meccs, és hát utána biztos beültek ide-oda. Ez, oda, így, vagy, nem van. Tudom. Ez így, így van. Az, mivel van. ugye... Igen? Azt akar, figyelek, amit én mondok, nem, aztán, mondja, akkor, de, nem, de, de én régen sokszor előfordult az, hogy olyan helyeken voltam, ahol a Honpola mindig kiven akadva, hogy én nekem ilyenkor, mint a radar beállnak a füleim, és, ah. és hallgatózom. De nem azért hallgatózom, mert tikokat akarok megtudni. Annak a tegnapi beszélgetésnek ott mellettem olyan atmoszférája volt. A keresei úgy beszélt a fociról, Persze, ahogy... Ne, ahogy egyetlen speaker és egyetlen ilyen nagyon okos fiú, aki ott benn szokott ülni a stúdióban, mégse beszélt, és ott a többiek, hogy időnként megszólaltak, és én azért is álltam föl, mert az volt az érzésem, hogy ők érzékelik, hogy én hallgatom őket, és nem biztos, hogy jó néven vették, holatt én semmilyen titkot nem akartam megtudni, de tényleg a kenesei volt, erre büszke vagyok, hogy rájöttem, vagy is. Hát igen, de hogyha mondom, hogyha játsz, látni akar, hogy játsz, és minden, mivel ön ö, sokszor vagy elég sűrűn szokott, hogy én hallgatom komáromban megfordulni velneszen, hogy ö, a pinteki sportban szokott mindig benne lenni az MB2, MB3-nak. A ez, a ez a véletlen, tehát én nem is szerettem volna azt, hogy én most ja, viszont jó, viszont régen hiszem, volt, nem, ha. nem, nem, nem, nem, hogy nem. esetleg akarja látni átteni, hogy Ez egy, ez egy teljes komáromban. véletlen volt, és Aha. nem. Ha. Jó, hát ez csak egy kis adalék. És akkor ön azt nekem... mondta, hogy egy kicsit jobban is benne van, az mit jelent? Hát az, hogy nézem, mi egykorúak vagyunk, csak ön márciusi, én júniusi. Hát 61 éves korom óta, én sokat fociztam, sokat játszottam, meg tényleg érdekelt is. Azt, amikor mondta, hogy most három hónapig nem lesz, és hát nagyon örülök, hogy most már van. Külön Nagyon jól elszelt, tehát úgyhogy volt a focivilágbajnokság, volt az Európa, alig a stb. Balaton, úgyhogy ilyen téren azért azért elszelt így a sportal ez a dolog, és, és már azért is, hogy, hogy, hogy érdekel a futball, mert azért tényleg így tudok, többé-kevésbé azért képbe vagyok, inkább így mondok. Köszönöm szépen! Na hát, hompola. Nem vagyok, Apple mégis működik a felismerő rendszerem. A Gert wilders találkoztam az Alléban, és mondtam a honpolalnak, hogy ez a Gert Wilders, hogy azt mondta, a honpol az ki van zárva. Mondtam neki, ez a Wilders. Mondta, az nem lehet. Mondtam, akkor én oda megyek, akkor azt mondta, hogy inkább ő az. Egy nap a Darnyi Tamást láttuk az Alléban, az Allé az majdnem olyan, mint a Madame Tussaud, csak benne ilyen élő emberek vannak, élő híres emberek. Ha emiatt mennének az Alléba és nem találnának híres embert, akkor én kérek elnézést. Torváth Péter, Szevas. Na, nagyon örülök, hogy itt vagy újra, és már vártam én is, hogy értejen hogy ez a pár hónap. És az uh, lakváriumnak is nagyon örülök, hogy lesznek legalább október végé, tőlem azokat nagyon szeretem. És uh, gondolom mondtad, hogy... Ez karkóba, még nem készpénz, csak De most. én azért nagyon várom, én azért nagyon remélem. És uh, gondolom kakkóba a Polmecárt amit. Igen. És ez, persze. És a, a hegedűs, amíg tartozott a kapcsolat, a hegedűs látklóval szoktál vele beszélgetni? Beszéltem hogy, vele egyszer, hogy, de az annyira szomorú volt, éget. hogy arról éget. inkább egy másik embernek számoltam be, nem, mert? Hogy hát, hogy miért nem lehet megszervezni esetleg egy polmekkáti Budapestre, mert ez Bégyben, ugye 5-6-i, az ott már vagy krakkóban, vagy hogy hogy akármilyen jegyárakat fizetnének az emberek. Ő már, szóval, ő már azt hiszem e tekintetben nem aktív. Uh, hogy mi alapján, nem tudom, fogalmam nincs. Ugye véleményére leszem volna kíváncsi, hogy hogy hogy, hogy, hogy, hogy, hogy hozzáadj be. Mert így beleszéne, néztem a koncerttúrját, hogy beleszéne neki. Lenni, vannak olyan három-négy üres napok. Én nagyon örültem volna, hogyha, hogyha sikerülök megkívni a legutóbbi polnak. 76 vagy 78 éves. De most láttam egy, egy, valamelyik tévén műsorban, és egész jól nézett, egész jó. Beszél. Igen, én most de belehallgattam a persze. New Yorki koncertjébe, és egy kicsit megnyugodtam, mert azért már, azért már nem, nem kicsit hamis időnként, mert ugye a, a, a, először azt hittem, hogy egy olyan ember van, aki nem fog az idő, de aztán, aztán tehát ne, nem fog csalódás érni. Így aztán, hogy nagy élmény. Nagy élmény lesz. A Pest is nagy élmény volt annak. hogy fantasztikus volt, Az mikor volt, Péter? Hát körülbelül egy most 10-12, meg meg tudom, hogy Hát egyszerre kuvót, hát akkor most? Volt, ez nagyon jó. De emlékszem, hogy ott mondták, hogy egy, egy pici szektor maradt üresen leg, legfölül, tehát a 320-ban és akkor le, le kell feketével borítani, hogy a polgármestárti úgy érez, hogy te teljes telt házban. Hát igen, ez most nincs a világon, nincs-e hely, ne lenne tele? Székely Gábor szerettem volna felköszönteni így adásban, úgyhogy én adásban vagyok, ő nem, mert hogy ma 70 éves boldog születésnek a Székely Gábor. 0614890999 és hét 1161 egy egy 2003-ban volt volna Kárci, már akkor is voltál ebben a műsorban, hogy így talad idő 15 -20. Igen, én akkor miért nem mentem el, halavány gőzöm nincs. Ez a Happening zene még viszonylag sokáig kitart. Nulla Gondolok a Péterre, mert teljesen nyíltan vernek, hát minket de lehetetlen megfogni, ha az index vezető anyaga a Viagogóról szól. a Sonic Youth tól a Diamond Sea 06148909999 és 0636771161 senki többet? Minden nap kísérleti műsor minden nap utolsó adás ha nem ez volt az utolsó miközben kísérletének mindenféleképpen mondható volt, a legele is ezt mutatta akkor holnap találkozunk? Citayes TV Rádio 98 Itthon vagyunk